Péntek 1942. október 9. Drága Kitty, ma csak csupa szörnyű és lesújtó dolgokról adhatok hírt. Sok zsidó ismerősünket csoportosan elhurcolják. A gestápó nem bánik velük kesztyűs kézzel, egyszerűen marha vagonokba rakják, és Veszterborgba, a Drente megyei nagy táborba szállítják őket. Mi itt mesélt valakiről, aki megszökött Westerborkból? Iszonyú lehet ott. Az emberek alig kapnak enni, az ivásról már nem is szólva. Vizet naponta egy óra hosszat engednek, és több ezer emberre jut egy vécé és egy mosdó. Minnyájan együtt alszanak férfiak és nők, és az utóbbiaknak meg a gyerekeknek általában leborotválják a haját. Megszökni szinte lehetetlen. Lekopaszított fejük és sokuknak a zsidós külseje elárulja őket. Ha már Hollandiában is ilyen rossz sorsuk van, mi lesz akkor velük azokon a távoli és barbártájakon, ahová küldeni szándékoznak őket? Mi úgy véljük, hogy legtöbbjüket legyilkolják. Az angol rádió elgázosításról beszél, talán az a leggyorsabb halál. Egészen magamon kívül vagyok. Mép olyan megrázóan adja elő ezeket a rémtörténeteket, hogy őt magát is mély megindultság hatja át. Például nemrég az történt, hogy a háza ajtaja előtt egy öreg béna zsidóasszony ült, arra várva, hogy a gestápó egy autót kerít, amivel elszállítja. Az öregasszony szörnyen félt az átrepülő angol gépekre célzó, léggelhárító ágyok fülsüketítő lövöldözésétől és a vakító fényszórok körözésétől. Míp mégsem merte bevinni őt a házába, senki sem merte volna. A német urak nem fukarkodnak a büntetéssel. Bep csak hallgat, a fiújának Németországba kell mennie. Folyton attól fél, hogy a házak fölött áthúzó repülőgépek egyszer majd épp Bertösz fejére hullatják egymillió kilós bombaterhüket. A vicces bemondásokat, hogy egymillió kiló talán csak nem esik rá, meg hogy elég neki egy szál bomba is, nem tartom helyén valónak. Valójában nem Bertösz az egyetlen, akinek mennie kell. Naponta teli szerelvényekkel viszik el a fiatalokat. Útközben egy kisebb állomáson vesztegelve némelyikük titokban leszáll és megpróbál illegalitásba vonulni. De ez csak egy kis százalékuknak sikerül. Még nem végeztem a sirámaimmal. Hallottál már valahatú szokról? Ezt az új büntetést találták ki a szabotálók ellen. A legszörnyűbb, amit el tudsz képzelni. Ártatlan, tekintélyes polgárokat vetnek fogságba, és ott várják, mikor ölik meg őket. Ha pedig szabotás történik, és a tettes nem kerül elő, a gestápo egyszerűen vagy öt túlzt falhoz állít. Gyakran olvasni az újságban jelentéseket ilyen emberekről. A bűntényt pedig végzetes balesetnek hívják. Szép kis nép a német és tulajdonképpen én is közéjük tartozom. Vagyis mégsem. Hitler már régen megfosztotta hazánktól. Igazából nincs sehol a világon áldázabb ellenségeskedés, mint a németek és a zsidók között. Anne. Szerda, 1942. Október 14. Kedves Kitty, rettentő sok dolgom van. Tegnap először is lefordítottam egy fejezetet a Labelle Nivernőzből, és kiegyzeteltem az új szavakat. Majd megcsináltam egy ronda számtampéldát, és még lefordítottam három oldalt a francia nyelvtamból. Egyszerűen nem vagyok hajlandó minden nap rohadt számtampéldákat csinálni. Ezeket papa is rémesnek tartja. Én szinte jobban értek hozzá, mint ő, de mert igazából ketten együtt sem jutunk semmire, mindig segítségül kell hívnunk Margót. Szorgalmasan tanulom a gyorsírást, nagyon élvezem. Hármunk közül én haladok a legjobban. Kiolvastam az ostromlókat. Jó könyv, de közelébe se jön a jobb tárhölnek. Egyébként többnyire ugyanazokat a szavakat használja, de hát ez magától értetődő, ha ugyanaz az írónő írta őket. Sisifán Marksfeld remekül ír. Biztos, hogy egyszer majd elolvastatom őt a gyerekeimmel is. Ezen kívül elolvastam egy csomó színdarabot is Körnertől. Nagyon jól ír ez az ember. Például Hedviget, a brémai unokafivért, a nevelőnőt, a zöld dominót és más egyebet. Anya, Margó és én újra a legjobb barátok vagyunk. Tegnap este Margo és én együtt heveréztünk az ágyamon, ami elmondhatatlanul szűknek bizonyult, de ettől még jobban mulattunk. Megkérdezte tőlem, vajon elolvashatná el néha a naplómat. Egyes részeket elolvashatsz, feleltem, és megkérdeztem, hogy én elolvashatom-e az övét. Igen, elolvashatom. Majd szó esett a jövőről, és megkérdeztem tőle, mi szeretne lenni de nagyon titkolódzott, nem akarta megmondani. Ha jól értettem, pedagógus. Én persze nem tudom, hogy az jó lesz-e neki, de azt gyanítom, hogy nagyjából igen. Igazából nem kellene ennyire kíváncsiskodnom. Reggel befeküdtem Péter ágyába, miután őt kikergettem belőle. Mérgelődött is, de ezzel nem sokat törődtem. Lehetne egyszer barátságosabb is hozzám. Tegnap este is adtam neki egy almát. Megkérdeztem Margótól, hogy nagyon csúnyának tart engem. Mire azt felelte, hogy igen viccesen nézek ki, és hogy szép a szemem. Hmm, eléggé bizonytalan választ, nem gondolod? Legközelebb folytatom. Anne Frank. Utóirat. Ma reggel ismét megméreckedtünk valahányan. Margó most 55 kiló, anya 56, apa 64, Anna Anne negyven, Péter 61. Fandan asszony 48, Fandan úr 68 kiló. Három hónap alatt mióta itt vagyunk, 8 kilót híztam. Hallatlan, mi? Ked 1942. október 20. Drága Kitty, még mindig remeg a kezem, noha már két órája túl vagyunk az ijetségen. Hogy tudd, van itt a házban... Öt minimax készülékünk tűzesetére. Azoknak meg lent az irodában annyi eszük van, hogy nem figyelmeztettek bennünket, mikor jön ez az ács, vagy hogy hívják az ilyet, aki újra tölti a készülékeket. Ezért azután nem is viselkedtünk csendesen, amikor egyszer csak kalapácsütéseket hallottunk az ajtónkat elzáró polc előtti folyósóról. Nekem rögtön eszembe jutott, hogy ez biztos az ács lesz, és figyelmeztettem Bepet, aki épp nálunk ebédelt, hogy most nem szabad lemennie. Apával ketten ott őrködtünk az ajtónál, hogy meghalljuk, mikor megy el onnan ez az ember. De negyed óra munkálkodás után az ember fogta a kalapácsát és más szerszámait, felrakta ezeket a könyvespolcunk tetejére, mi legalábbis azt hittük, és bekopogott az ajtónkon. Elsápadtunk. Talán mégiscsak meghalott valamit, és most meg akarja vizsgálni ezt a nagy és titokzatos bútordarabot. Úgy látszik, igen, mert a kopogás, húzkodás, tologatás és taszigálás egyre csak folytatódott. Majd elájultam az ijegységtől, hogy ennek a vadidegen embernek még sikerülni fog leleplezni ezt a mi szép kis rejtekhelyünket. Már arra gondoltam, hogy ütött az utolsó órám, ebben csak 90%-ig vagyok biztos, amikor meghallottuk Kleiman úr hangját. Nyissák csak ki, én vagyok az. Azonnal kinyitottuk az ajtót. Mi történhetett? Az a kallantyú, amely az ajtunk előtti könyvespolcot rögzíti, beszorult. Ezért nem tudott senki sem szólni nekünk az ácsról. Aki különben már odalent dolgozott, és Kleiman csak azért jött fel hozzánk, hogy bepet lehívja. Csak nem tudta kinyitni a kallantyút. El sem tudom mondani, mennyire megkönnyebbültem. Képzeletemben a hozzánk behatolni akaró férfi alakja egyre hatalmasabbra nőtt. Végül már egy óriást képzeltem el magam elé, egy mindenkinél gonoszabb fasiztát. Na mit szólsz? Ez egyszer jól megúztuk. Hétfőn nagyon jól éreztük magunkat. Mi Pésján nálunk töltötték az éjszakát. Margó és én ezen az éjszakán apával és anyával aludtunk, hogy a gízházas pár a mi ágyainkban kapjon helyet. A tiszteletükre főzött vacsora nagyon ízlet. Egy kis közjátékként apa lámpája rövid zárlatot okozott, és egyszerre csak ott ültünk a sötétben. Mit lehetett tenni? Volt a lakásban új biztosíték, csak hogy azt a sötét raktár leghátsó sarkában kell becsavarni, ami így este nem valami szívderítő foglalatosság. Az urak azonban mégis nekiláttak, és tíz perc elteltével már helyükre rakhattuk a gyertyákat. Reggel korán keltem. Ján addigra már felöltözött, fél kilenckor el kellett mennie, ezért már nyolc órakor ott reggelizett az asztalnál. Mip elkezdett öltözködni, de még alsóinkben volt, amikor beléptem. Ugyanolyan gyapjú bugyit hord, mint én biciklizéshez. Margóval együtt mi is elkezdtünk felöltözködni, és a szokásosnál sokkal korábban elkészültünk. A hangulatos reggelizés után Míp lement az irodába, és boldog volt, hogy abban a szakadó esőben nem kellett otthonról ide bicikliznie. Papával együtt beágyasztunk, utána megtanultam öt francia rendhagyó igét. Micsoda szorgalom, mi? Margó és Péter ott olvasott a szobánkban, Musi margó mellett ült a déványon. A francia rendhagyások után én is odaültem melléjük, az éneklő erdőket olvastam. Nagyon jó, egészen különleges könyv, már a végén tartok. A jövő héten Bepp is meglátogat minket egy éjszakára. Anne. Csütörtök 1942. október 29. Legdrágább Kittim. Annyira nyugtalan vagyok, apa megbetegedett. Magas láza van, és vörös kiütések borítják, mintha kanyarója volna. És képzeld el, még orvost sem hívhatunk hozzá. Anya gondoskodik róla, hogy izzadjon, hát ha attól a láza. Reggel Mip elmondta, hogy Fandannék lakásából a Zöjder Amstellánon elhorták a bútorokat. El sem mondtuk őnödségének, aki az utóbbi időben már enélkül is csupa ideg, és semmi kedvünk további jeremiádákat hallgatni az ő szép étkészletéről és értékes székeiről, amelyeket otthon hagytak. Mi is magunk után hagytuk minden szép holminkat, a siránkozás pedig nem segít. Apa azt szeretné, ha Hebbölt és más ismert német is olvasnék. Németül viszonylag jól olvasok. Bár legtöbbször magam elé is suttogom a szöveget, ahelyett, hogy némán olvasnék. De majd kinövöm. Apa elhozta volt az otthoni nagy könyves szekrényből Gőte és Schiller drámáit, és minden este fel akar nekem olvasni belőlük. A Don Carlosnak már neki is fogtunk. Apa példáját követve anya meg a kezembe nyomta az könyvét. Az illendőség kedvéért néhány imát el is olvastam németül. Szépek, de nekem nem sokat mondanak. Miért erőlteti rám ezt a jámbor vallásosságot? Holnap nyújtunk be a kájhába. A kéményt már nagyon rég nem seperték ki, majd nyelhetjük a füstöt. Azért remélem, hogy szelelni fog. Anne. Hétfő 1942, november 2. Kedves Kitti, Péntek este Bepp volt itt nálunk. Igen kellemesen éreztük magunkat, csak ő nem aludt jól, mert este bortivott. Egyébként nincs semmi különös. Tegnap nagyon fájt a fejem, korán le is feküdtem. Margó már megint kellemetlenkedik. Reggel nekiláttam, hogy az egyik irodai kartoték dobozt újra rendezzem. Valaki felborította és teljesen összekeveredett. Kis hián belebolondultam, ezért megkértem Margót és Pétert, hogy segítsenek ők is, de túl lusták. Végül aztán én is félre raktam. Majd bolond leszek mindent egyedül csinálni. Anne Frank. Utóirat. Még elfelejtettem beszámolni arról a fontos újdonságról, hogy valószínűleg hamarosan megjön a vérzésem. Ezt onnan gondolom, hogy folyton valami ragacsos izét veszek észre a bugyimban, de anya is már előre megmondta. Alig várom. Nekem ez nagyon fontos, bár nagyon kár, hogy nem hordhatok betétet, mert már ahhoz sem lehet hozzájutni. Tampont meg, amilyen a mamájét csak szülés után használhatnak a nők. 1944. január 22. betoldás. Ilyesmit többé nem tudnék írni. Most, hogy másfél év múltán beleolvasok a naplomba, egészen megdöbbenek, milyen romlatlan kamaszlány is voltam. Önkéntelenül is tudom, ilyen többé már nem leszek, bárhogy szeretném is. Margóra, anyára és apára vonatkozó kifakadásaimat és megjegyzéseimet tökéletesen megértem, mintha tegnap írtam volna. De már alig tudom belegondolni magam, milyen festelenül írtam egyéb dolgokról. Igazán szégyellem magam, amikor ezeket az oldalakat olvasom, méghozzá olyan dolgokról, amelyeket ma úgy szeretnék szebbnek képzelni. Én meg csak úgy közönségesen papírra vetettem. De ebből elég legyen ennyi. Ugyancsak megértem, hogy mennyire vágyakoztam, áhítoztam mortja után, és hogy amióta csak itt élek, mennyire vágytam bizalomra, szeretetre és becézésre, olykor tudatosan, de még többször öntudatlanul. Hol erősebben, hol gyengébben, de mindig ezekre vágyakoztam. Csütörtök! 1942. november 5 Kedves Kitty, az angolok végre sikereket értek el Afrikában, és még Stalingrad sem esett el. Ennek a férfiak nagyon örülnek, reggelihez pedig volt kávé és tea is. Más újdonság nincs. Ezen a héten sokat olvastam és keveset tanultam. Ebben a világban így kell viselkedni, akkor biztosan előrébb jut az ember. Az utóbbi időben anya meg én jobban kijövünk egymással, de bizalommal soha nem leszünk egymás iránt. Apa pedig tud valamit, amit nem akar elárulni. Ennek ellenére, mint mindig, most is nagyon szeretett Reméltó. Néhány napja már fűtünk. Az egész szobát megüli a füst. Én sokkal jobban szeretem a központi fűtést, és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül. Margó egyszerűen gonosz. Nem mondhatom másnak. Éjjel-nappal agyon Anne Frank. Hétfő, 1942, november 9. Drága Kitty, tegnap Péter születésnapja volt, 16 éves lett. 8 órakor felmentem hozzá, és együtt megnéztük az ajándékokat. Kapott egyebek között egy kapitalitársas játékot, egy borotva készüléket és egy öngyújtót. Nem mintha olyan sokat cigarettázna, inkább csak az elegancia kedvéért. A legnagyobb meglepetéssel Fandan szolgált, amikor egy órakor hírül adta, hogy az angolok Tuniszban, Algériában, Casablancában és Oránban partra szálltak. Ez már a végkezdete, mondogatták nálunk mindannyian. Viszont Churchill, az angol miniszterelnök, aki Angliában valószínűleg hallott ilyen kijelentéseket, azt mondta erre: Ez a partra nagyszabású dolog, de senki ne higgye, hogy ez már a vég kezdete. Én inkább úgy mondanám, hogy ez a kezdetnek a végét jelenti. Érted, mi a különbség? Optimizmusra azért mégis van okunk. Stalingrád az az orosz város, amelyet már három hónapja védelmeznek, még mindig nem került német kézre. Hogy a hátsó traktusban uralkodó hangulatról tájékoztassalak, szólnom kell az élelmiszerrel való ellátásunkról. Tudnot kell, hogy a felső emeleten lakók igencsak nagy étküvek. A kenyerünket egy nagyon derék pékmester szállítja, Kleimannak egy jó ismerőse. Nem kapunk ugyan belőle annyit, mint odahaza, de azért elég. Az élelmiszer jegyeket is feketén vásároljuk. Az áruk egyre emelkedik, 27 gulden már 33-ba kerülnek. Csak egy szál kis nyomtatott papír. Hogy a száz konzerven kívül még egyéb tartós élelmiszerünk is legyen, vettünk 270 font különféle hüvelyest. Nem csak magunknak, az irodára is gondoltunk. A hüvelyeseket azután zsákokban, a rejtekajtó mögötti falára akasztottuk. A súlyos zsákok némeike azonban a varrásnál kiszakadt. Ekkor elhatároztuk, hogy a téli készletünket inkább majd az udvari tetőtérben helyezzük el, és a felcipeléssel Pétert bízzuk meg. A hatból öt zsákkal épségben fel is jutott, de amikor a hatodikkal igyekezett fölfelé, kiszakadt az alsó varrás, és a levegőben meg a lépcső feljáróban, mint a záporeső. Nem! Mint a jégverés hullottak lefele a barna babszemek. A zsákban több mint ötven font bab volt. Ítélet napi nagy zaj csapott. Az alattunk lévők joggal hihették, hogy az öregház minden estül a fejükre szakad. Péter egy pillanatra megijedt ugyan, de ahogy a lépcső alján meglátott engem, kitört belőle a nevetés, úgy álltam odalent, mint egy sziget a babtengerben, melynek barna hulláma a bokámig ígért. Hamar neki láttunk összeszedni, de a babszemek olyan kicsik és olyan gurulósak, hogy minden lehető és lehetetlen szögletbe, lyukba szétgurultak. Még most is, ha valaki fölmegy a lépcsőn, lehajol, és egy egész marognyi babot szedhet össze, amit azután átnyújt Fanden asszonynak. Már majdnem elfelejtettem megemlíteni, hogy apa egészsége újra helyreállt. Anne. Utóirat. Most hallottuk a rádióban a hírt, hogy Algír elesett. Marokkó, Kasszablanka és Orán már néhány napja az angolok kezén van. Tuniszra még várni kell. Ked, 1942. november 10. Drága Kitty, nagy újság van, jön egy nyolcadik rejtőző is. Igazából mindig is úgy gondoltuk, hogy jutna nálunk szálláshely és enni való egy nyolcadik személynek is, csak attól féltünk, hogy ezzel még jobban megterhelnénk Kuglert és Kleimant. Mint Minthogy azonban odakintről egyre borzasztóbb híreket kapunk a zsidók felől, apa egyszer kikérte két támogatónk vélekedését, ők pedig nagyon helyeselték a tervünket. Hét ember ugyanakkora veszély, mint nyolc. Felelték ők teljes joggal. Amikor ez elrendeződött, gondolatban sorra vettük ismeretségi körünket, és olyan egyedülálló embert kerestünk, aki jól beilleszkedik rejtőzködő családjaink közösségébe. Nem volt nehéz rátalálnunk. Miután apa Fandanék rokonairól hallani sem akart, egy Alfred Düssel nevű fogorvos mellett döntöttünk, aki egy nála sokkal fiatalabb, nagyon kedves keresztény nővel él együtt. Valószínűleg nincsenek is összeházasodva, de ez most mellékes. Nyugodt természetű és művelt embernek ismerték, és amennyire felületes ismeretség alapján megítélhető, mi is és Fándanék is rokonszemvesnek találták. Mi is ismerte őt, úgy, hogy az elrejtőzést majd ő rendezi el. Dűszel az én szobámba fog aludni, ha majd itt lesz, méghozzá Margó helyén, aki viszont az összecsukható ágyat kapja alvóhelyül a szüleink szobájában. Dűszelt meg kell kérni, hogy hozzon magával valami felszerelést, amivel a lyukas zápfogakat betömi. Anne. Csütörtök 1942. november 12. Drága Kitty, megjött Mip és elmondta, hogy járt Doktor Düsselnél, aki alig hogy belépett a szobájába, Dűszel rögtön azzal kezdte, hogy nem tudna egy rejtek helyet a számára. És rettentően megörült, amikor Mip közölte vele, hogy igenis tud, sőt, a legjobb volna, ha minél hamarabb oda költözne. Legjobb lenne, ha már szombaton. Ezt azonban a férfi kisé aggályosnak tartotta, mert előbb még rendbe kell raknia a kartotékjait, két páciense kezelését be kell fejeznie, és a könyvelését is le kell még zárnia. Ezzel a hírrel futott be hozzánk Mip ma reggel. Mi nem értünk egyet azzal, hogy ilyen sokáig késlekedik. Az ilyen előkészületek mindenféle magyarázkodással járnak, és sok olyan ember is hírét veszi, akiket nem szívesen avatnánk be. Mip kérje meg Dűszelt, hogy mégis inkább jöjjön szombaton. De Dűszel nemet mondott. Majd csak hétfőn jön. Szerintem őrültség, hogy nem fogad el azon nyomban minden ajánlatot. Ha az utcán elkapják, sem a kartotékjaival, sem a betegeivel nem jut semmire. Akkor meg mire jó ez a hallgatás? A magam részéről butaságnak tartom, hogy apa ebbe beleegyezett. Más újság nincs, Anne. Ked 1942. november 17. Drága Kitti, dűszel megérkezett. Mindenben szerencséje volt. Mép szólt neki, hogy délelőtt 11 órakor legyen egy bizonyos postahivatal előtt, ahonnan majd egy férfi kíséri tovább. Dűszel időben ott volt a megbeszélt helyen. Ekkor odament hozzá Kleiman úr, és közölte vele, hogy az a bizonyos férfi nem tudott jönni, de hogy ehelyett nem ugrana el fel míphez az irodába. Kleyman azután villamosra szállt, és visszament az irodába. Dűszel pedig ugyanezt az utat gyalog meg. Fél tizenkettő előtt tíz perccel dűszel becsöngetett az iroda ajtaján. Mip levetette vele a kabátját, de úgy, hogy a sárga csillagot ne lehessen látni, majd bekísérte őt a magánirodába, ahol aztán Kleiman addig beszélgetett vele, míg a takarítónő be nem fejezte a munkáját. Majd azzal az ürügygyel, hogy a magánirodába kezdődő tárgyalások miatt itt tovább nem maradhatnak, Mép fölkísérte őt az emeletre, elfordította a könyvespolcot, és az elképet férfi szeme láttára belépett a titkos ajtón. Mi odafent ültünk az asztal körül mind a heten, és konyakkal meg kávéval vártuk a nálunk elrejtőzőt. Mép először a mi szobánkba vezette be urat. Ő nyomban felismerte a bútorainkat, de arra egyáltalán nem gondolt, hogy mi magunk meg épp a feje fölött tanyázunk. Amikor pedig míp ezt a tudtára adta, majd, hogy nem elájult meglepetésében. Szerencsére Mip erre nem hagyott neki időt, hanem felhozta őt hozzánk. Dűszel lerogyott egy székre, és egy darabig csak némán bámult ránk, mintha csak arcunkról akarná leolvasni az igazságot. Majd elkezdte dadogni. De hát, Aberzinzi, nem Belgiumban, izzer, militér, nem jött magukért? Tesz autó? Nift sikerült elmenekülni? Elmondtuk neki, hogy történt az egész, hogy ezt a hírt a katonai autóról szándékosan azért terjesztettük el, hogy az embereket, meg az esetleg minket kereső németeket tévútra tévesszük. Düsselnek a szava is elakat ekkora éles elmélyűség hallatán, és már egyebet sem tudott tenni, mint meregetni a szemét, ahogy a mi szuper praktikus és remek hátsó traktusunkat részletesen megszemlélte. Utána együtt megebédeltünk, majd Düssel szundított egyet, de később már velünk teázott, és rendezgette a kevéske holmiát, amit mi már előzőleg idehozott. Egészen otthonosan érezte magát. Meg még annál is jobban, amikor a következő hátsó traktus házirend gépírásos példányát Fandán csinálmánya a kezébe vette. A hátsó traktus ismertetője és házirendje. Különleges intézmény zsidók és más hozzájuk hasonlók idéglenes elszállásolására. Egész évben nyitva. Szép csendes erdős környék Amsterdam szívében. Szomszédság nincsen. Megközelíthető a 13-as és a 17-es villamossal, továbbá gépkocsival és kerékpáron. Bizonyos esetekben, ha a német hatóságok ezeknek a közlekedési eszközöknek a használatát nem engedélyezik, akár gyalog is. Bútorozott vagy bútorozatlan lakások és szobák állandóan rendelkezésre állnak, ellátással vagy anélkül. Lagbér ingyenes, étkezés zsírmentes folyóvíz, a fürdőszobában, kád nélkül, valamint a falakon kívül és belül. Pompás tűzrakóhelyek, tágas raktárhelyiségek, minden nemű áruk számára, két nagy modern páncélszekrény. Saját rádióközpont, közvetlen kapcsolat London, New York, Tel Aviv és több más rádióadóhoz. A szerkezet este hat órától minden bentlakónak rendelkezésére áll, Tiltott adók nincsenek, de német adókat csak kivételesen szabad hallgatni, mint mondjuk klasszikus zenét vagy hasonlót. Szigorúan tilos német híreket hallgatni és terjeszteni, függetlenül attól honnan sugározzák. Pihenőidő este 10 óra és reggel 7 óra 30, vasárnap 10 óra 15 között. Bizonyos körülmények között az igazgatóság napközben is beiktathat pihenőórákat. Ezeket a biztonság érdekében szigorúan be kell tartani. Eltávozás, további intézkedésig szünettel. Nyelvhasználat. A nap minden szakában halkan kell beszélni. Minden nyelvhasználata megengedett, tehát a német nyelvét nem. Olvasmányok és szórakozás. Német könyvet olvasni nem szabad, kivéve tudományos vagy klasszikus műveket, minden más nyelvűt igen. Tornagyakorlatok naponta. Éneklés kizárólag este hat óra után is halkan. Mózi megállapodás szerint. Tanulás. Heti egy óra gyorsírás, angol, francia, számtan és történelem órák minden napszakban. Az órák ára viszont tanítás, például hollandul. Szakrészleg. Kistermetű háziállatok gondos ellátása, Kivételt képeznek a férgek, ezeknek tartása külön engedélyhez kötött. Az étkezések rendje: reggeli, naponta, kivéve vasárnap és ünnepnapokon, 9 órakor, vasárnap és ünnepnapokon, kb. 11 óra 30-kor. ebéd, részlegesen kiterjesztve 13 óra 15-től 13 óra 45-ig. vacsora, hideg és vagy meleg, a rádióhírek hallgatása miatt nincs időhöz kötve. A hattápiránti kötelezettségek. Állandó segítőkészség az irodai munkákban. Fürdés. vasárnaponként reggel kilenc órától a mosóteknő minden lakótás rendelkezésére áll. Fürdeni lehet a vécében, a konyhában, a magánirodában, az utcai irodában, kinek-kinek óhaja szerint. Tömmény italok. Csak orvosi rendelvényre. Vége, Anne. Csütörtök 1942. november 19. Drága Kitti, ahogy mindnyájan előre feltételeztük, Düssel valóban nagyon kedves ember. Természetesen elfogadta, hogy a kis szobán ketten osztozzunk. Én őszintén szólva nem vagyok úgy oda attól, hogy egy idegen ember is használja az én holmiaimat, de hát a nemes cél érdekében valami áldozatot kell hozni, szívesen vállalom. Ha egy ismerősünket meg tudjuk menteni, minden más mellékes, mondta apa, és teljesen igaza van. Dűszel már itt léte első napján azonnal mindenféle dolgok után kérdezősködött nálam. Például, hogy mikor jön a takarítónő, hogyan osztjuk be a fürdés időpontját, mikor lehet vécére menni. Nevetni fogsz, de egy rejtek semmi sem egyszerű. Napközben nem csaphatunk akkora zajt, hogy a lenti irodában meghallják, ha pedig valaki idegen is van a házban, mint mondjuk a takarítónő, nő, minnyájunknak nagyon vigyázni kell. Mindezt szépen elmagyaráztam dűszelnek, de egészen megdöbbentem tőle, milyen nehéz a felfogása. Mindent kétszer is megkérdez, és még akkor sem jegyzi meg. Ez talán majd elmúlik. Az izgalmak kavarhatták fel ennyire. Különben minden rendben van. Dűszel azután sokat mesélt nekünk a kinti világról, amelynek hiányát már olyan régóta fájlaljuk. Bizony sok szomorú híre volt. Számtalan barátunkat és ismerősünket szörnyű és gonosz szándékkal elhurcolták. Estéről estére szerte a városban zöld vagy szürke katonai autók pöfögését hallani. Sorra becsöngetnek minden ajtón, és megkérdezik, hogy laknak-e ott zsidók. Ha laknak, már viszik is el az egész családot. Ha nem, akkor tovább állnak. Senki nem menekülhet a sorsa elől, aki nem rejtőzik el. Gyakran listával a kezükben közlekednek, és csak oda csöngetnek be, ahol gazdag zsákmányra van kilátásuk. Nem ritkán sápot is szednek, egy fűre ennyi meg ennyi ahogyan a régi korokban rabszolgákra vadáztak. Igazán nem tréfa dolog, ahhoz túlságosan is drámai. Magam is látom esténként, ahogyan derék ártatlan emberek zokogó gyerekekkel az utcán menetelnek, és csak menetelnek néhány fickónak a parancsavára, akik addig ütik-verik, gyötrik őket, még már szinte a földre roskadnak. És nem kímélnek senkit. Öregembereket, gyerekeket, csecsemőket, állapotos nőket, betegeket sem. Vonulnak minnyájan a halálba vezető úton. Nekünk itt nagyon jó dolgunk van, jól és nyugodtan élünk. Nem is volna közünk ezekhez a szörnyűségekhez, ha nem riadoznánk azok sorsától, akik nekünk kedves embereink voltak, és akiken már nem segíthetünk. Milyen rossz érzés, hogy miközben a legkedvesebb barátnőimnek valahol a szabad ég alatt a földre rogyva kell éjszakázniuk, én meleg ágyban alszom. Félelem fog el, ha rájuk gondolok, hogy akikkel oly bensőséges barátság fűzött össze, most a világ valaha volt, leggonoszabb hóhírainak vannak kiszolgáltatva. És csak azért, mert zsidók. Anne. Péntek 1942. november 20. Drága Kitty, magunk sem tudjuk, hogyan viselkedjünk. A zsidókról szóló hírekből mostanáig nem sok jutott el hozzánk. Ezért úgy gondoltuk, a legjobb, ha lehetőleg megőrizzük jó kedvünket. Ha mi, olykor mégis említést tett valamelyik ismerősünk szörnyű sorsáról, anya és Fandan asszony minden alkalommal sírva fakadt, amitől mi azután jobbnak látta, ha ilyesmiről többet nem beszél. Düsselt viszont azonnal megostromoltuk kérdéseinkkel, és tőle olyan félelmetes és barbár történeteket hallottunk, hogy a lélegzetünk is elállt. De mihelyt ezek a történetek elcsitulnak bennünk, majd ismét bolondozni és komiszkodni fogunk egymással, mert sem nekünk, sem a kintiáknek nem használ semmit, ha minnyájan úgy búsulunk, mint most is. Nincs értelme a rejtekhelyünket egy melankólikus hátsó traktusra áthangolni. Bármit csinálok is, azokra kell gondolnom, akiket már elhurcoltak. És ha valami nevetésre késztett, ilyetten komorulok el, mert az jár a fejemben, hogy szégyenletes dolog vidámnak lenni. De akkor egész nap csak sírjak? Nem, erre képtelen vagyok, és ez a komorság is majd elmúlik egyszer. Ehhez a sok kellemetlenséghez még egy újabb is hozzájárult, de az csak személyes természetű, és semmiség ahhoz képest, amiről az előbb beszéltem. Mégsem mulaszthatom el, hogy ne szóljak róla, hogy az utóbbi időben annyira elhagyatottnak érzem magam, mintha légüres térvennek körül. Régebben ilyesmire soha nem gondoltam. Saját kis örömeim és a barátnőim töltötték be az egész életemet. Ma meg... Vagy szomorú dolgokon, vagy saját magamon jár az eszem. És végül arra a felfedezésre jutottam, hogy apám, akármilyen szeretetreméltó is, nem képes kárpótolni az én kis gyerekkori világomért. Anyámnak és Margónak pedig már rég nincs semmi köze az érzéseimhez. De miért is terhellek ilyen ostobaságokkal, Kitti? Szörnyen hálátlan vagyok, tudom, de ha túl sokat szidnak... Gyakran már annyira belezovarodom, hogy mindenféle visszataszító dolgok járnak a fejemben. Anne. Szombat 1942. november 28. Drága Kitti, túl sok világítást használtunk, és ezzel túlléptük az áramfejadagunkat. Ez azzal fenyeget, hogy megszüntetik az áramszolgáltatást, tehát szigorúan takarékoskodnunk kell. Különben két hétig nincs villany. Finom kis dolog, mi? Hm? Vagy mégis megúszok, ki tudja. Négy óra vagy fél-öt tájban már túl sötét van olvasni. Mindenféle bolondsággal ütjük el az időt. Találos kérdéseket adunk fel, tornázunk a sötétben, angolul és franciául társalgunk, könyvekről mondunk véleményt, idővel azonban mind Ki Kitaláltam valami újat tegnap estétől egy nagy távcsővel fürkészem hátsó szomszédain kivilágított szobáit. Napközben egy centire sem húzhatjuk félre a függönyt, de ha besötétedik, semmi veszély. Korábban nem is hittem volna, hogy szomszédok ilyen érdekesek lehetnek, mint ezek a mieink. Egy házas párt épp étkezés közben figyeltem meg, egy másik családnál épp filmet vetítettek, velünk szemben pedig egy fogorvos, egy idős bejett asszony fogait kezelte. Düssel mindig azt tartották, hogy milyen remekül bánik a gyerekekkel, és hogy mennyire szereti őket, most viszont kiderült róla, hogy nevelőnek a legvaskalaposabb, és hosszú prédikációkat tart a helyes viselkedésről. És mert nekem jutott az a kivételes szerencse, hogy a leges-legjobban nevelt urassággal sajnálatosan szűk szobán megoszthatom, és mert a három fiatalkorú közül általában engem minősítettek a legneveletlenebbnek, épp elégszer meggyűlt a bajom a folytonosan elhangzó szidalmakkal és intelmekkel, melyek hallatán vagy elfutottam, vagy töksöketnek tettem magam. De még hagyjan is lett volna, ha az uraságnak nem járt volna el folyton a szája, hogy anyát is mindenről tájékoztassa. Így, ha ő már egyszer jól megmosta a fejemet, utána még anyától is megkapom a magamit. És ha minden összejön, öt perc múlva odafentről ő nagysága is maga elé citál, és ellátja a bajom harmadszor is. Ne hitt, hogy olyan nagy élvezet egy rejtőzködő család gáncsoskodásának célpontja lenni állandóan felhánytorgatott neveletlenségem miatt. Esténként, amikor az ágyban sorra veszem bűneimet és állítólagos hibáimat, egészen megzavarodom tőle, mennyi sok mindent kellene még megszívlelnem, és ilyenkor vagy sírok, vagy nevetek, épp milyen hangulatban vagyok. És azzal a bolondos érzéssel alszom el, hogy más akarok lenni, mint amilyen vagyok, vagy hogy más vagyok, mint amilyen lenni szeretnék, vagy hogy talán épp másképp fogok viselkedni, mint ahogy szeretném, vagy mint amilyen vagyok. Szentségeség! Most még majd téged is összezavarlak. Bocsáss meg nekem, de nem szeretek kihúzni semmit abból, amit írtam. Ilyen papírinségben pedig tilos papírt eldobni. Ezért azt tanácsolom, hogy a fenti mondatot nehogy még egyszer elolvast, vagy nehogy elmélyegy benne, mert még a bajotsz. Anne. Hétfő 1942. december 7. Drága Kitti! Idén Mikulás napja egy nap különbséggel majdnem a Hanuka utolsó napjára esett. A hanukából nem csináltunk nagy ügyet, elővettünk néhány szép holmit, majd végül a gyertyákat, de mert nagyon kevés a gyertyánk, csak tíz percig égettük azokat. Mégis igazi volt, mert elénekeltük a megfelelő énekeket. Fándan úr pedig faragott fából egy gyertyatartót, tehát az sem hiányzott. Szombat este a Mikulás már vidámabban érkezett. Bep és Mip roppant mód fölkeltették kíváncsiságunkat, mert a vacsora egész ideje alatt apával csugdolóztak, gyanítható volt, hogy készülődnek valamire. És valóban, nyolc órakor valamennyien lebotorkáltunk a falépcsőn, és a koromsotét folyósónát egészen beleborzongtam, maradtunk volna inkább a biztonságos felső szinten. Beléptünk a két utcai iroda közötti kis szobába. Itt már villany a helyiség ugyanis ablaktalan. Ezek után apa kinyitotta a nagy szekrényt. Ó, de szép! Kiáltottunk fel mindannyian. A szekrény szögletében egy mikulás papírral fedett nagy kosár állt, a tetején egy krampuszállarc. A kosarat hamar felvittük a szobánkba. Kedves ajándékok voltak benne, mindegyikünk számára, a hozzájuk tartozó versikékkel együtt. Biztosan ismered a Mikulási verseket, ezért ezeket nem idézem. Én egy mókás babát kaptam, apa könyvtámaszokat, satöbbi, satöbbi. Minden esetre ötletesen kigondolták, és mert mi nyolcam még soha életünkben nem ünnepeltünk Mikulás estét, ez a premiér igazán igazájól sikerült, Anne Utóirat. Természetesen a lentiekről sem felátkeztünk meg, ők még a régi szép időkből való ajándékokat kaptak. Ezen kívül Mépnél és Bepnél mindig helye van a pénznek is. Tegnap megtudtuk, hogy Fandan úr hamutartóját, dűszel képkeretét és apa könyvtámasztóit egytől egyik Foszkel maga készítette. Számomra rejtély, hogy lehet valaki ilyen ügyeskezű? Csütörtök 1942. december 10. Drága Kitty, Fandan a fűszer szakmában dolgozik. A cégnél is fűszer specialitásai miatt alkalmazták, most viszont kolbászkészítményeivel remek remekel, ami számunkra korán sem kellemetlen. Nagyon sok húst vásároltunk, persze feketén, tartósításra, hogy az elkövetkezendő nehéz időket átvészeljük. Fandan úr kétféle sütnivaló korbást és borsos füstölt korbást akar belőle készíteni. Érdekes volt nézni, ahogy előbb a húsdarabok átpréselődnek a húsdarálón, kétszer-háromszor is, majd ahogy az összes hozzávalót belekeverik, és végül, ahogy a csövön át, belegbe töltik a megdarált húst. A sütnivaló korbást savanyú káposztával azután rögtön elkezdtük enni ebédhez. A borsos kolbásznak azonban, hogy sokáig elálljon, előbb jól ki kell száradnia, ezért a padlástérben egy két kötélen lógó rúdra akasztották. Bárkinek, aki ide belépett és megpillantotta a szemlére kitett kolbászokat, nyomban nevetni kellett. Nem mondom, mókás látvány volt. A szobában óriási sürgés forgás zajlott. Fándán úr, egész kövér mi voltában, ő kötényével a hasán, amitől még kövéregnek látszott, munkálkodott a húsokon. Véres kezével, vörös fejével és vérfoltos kötényével pont olyan volt, mint egy igazi hentes. Ő nagysága is mindenféle módon tüsténkedett. Hollandul tanult egy könyvből, kavargatta a levest, ügyelt a húsra, és sóhajtozva fájlalta a törött legfelső bordáját. Ez attól van, mert idősebb hölgyek mindenféle hülye torna gyakorlatokat végeznek, hogy zsíros hátsó részüket leapasszák. Dűszernek begyulladt a szeme, és a kajhánál ülve kamilla teával kúrágatta. Pim egy széken üldögélt az ablakon épp hogy betűző nap de közben ide-oda tologatták, pedig biztos ismét kiújult a reumája, mert eléggé görnyetten ült, és bosszus képpel figyelte Fandán ténykedését. A megszólalásig olyan volt, mint egy szegényházi, rokkant öreg ember. Péter felalá kergetőzött musimacskával a szobában, anya, margó meg én krumplit hámoztunk. Igazából egyikünk sem dolgozott rendesen, félszemmel folyton Fandánt figyeltük. Düsszel megkezdte fogorvosi működését. A vicc kedvéért elmondom, hogyan zajlott az első kezelés. Anya éppen vasalt, ő nagysága pedig elsőként tüntetvénki bizalmával a fogorvost, helyet foglalt egy széken a szoba közepén. Dűszel nagy fontoskodva elkezdte kipakolni a táskáját, majd kért egy kis köllnit fertőtlenítéshez és vazelint a viaszmunkához. Azután belenézett ő nagysága szájába, és hozzáért az egyik metszőfoghoz, majd egy zábfokhoz is, miközben ő minden érintéstől összerándult, és fájdalomtól elhalóan összefüggéstelen hangokat bocsátott ki magából. Hosszadalmas vizsgálódás után, legalábbis ő nagysága szerint, noha két percnél nem tartott tovább, Düssel elkezdte az egyik fog odvas részét kikapírgálni. Na hát, ezt el sem lehet hinni. Ő nagyságága kézzel vad csapkodásba fogott, amitől dűszelnek kicsúszott a kezéből a kapírgároműszer, műszer, és ott maradt az odvas fogban. De a java még hátra van. Ő nagysága tovább hadonászott maga körül, már zokogott is, amennyire egy műszerrel a szájban lehetséges, és próbálta a műszert kiszedni a szájából, de egyre csak mélyebbre tolta. Dűszel úr harálos nyugalommal és csípőretett kézzel szemlélte a színjátékot. A nézők többi része pedig ellenállhatatlan nevetésben tört ki, ami persze szemtelenség, hiszen én biztosan még fülsüketítőben üvöltöztem volna. Azután heves forgolódás, rugdalózás, kiáltozás és ordibálás után végre megszabadult a kapírgálótól. Dűszelúr pedig folytatta a kezelést, mintha mi sem történt volna. Most viszont már olyan gyorsan dolgozott, és akkora segítséget is kapott, mint életében még soha, így ő ideje idejesen maradt ismét rákezdenie. Két asszisztens már nem mondható kevésnek, és én meg a kedves férják kitettünk magunkért. Az egész egy középkori meccetre emlékeztetett, a Kuruzsló munka közben címmel. Bár a páciens ekkor se tanúsított elégséges türelmet, közben folyton figyelnie kellett az ő levesére, meg az ő ebédjére. Egy biztos, ő nagysága egyhamar nem veti magát alákezelésnek. Anne. Vasárnap 1942. december 13. Drága Kitty! Jókedvűen nézelődöm kifelé a nehéz függönyök közén át az utcai irodahelyiségben. Már alkonyodik, de még elég világos van ahhoz, hogy írjak neked. Az utcán járókelő emberek furcsa látványt nyújtanak, mintha mindegyiknek rettentő sürgős dolga volna, kis hián elbotlanak a saját lábukban. A biciklisek meg olyan sebesen karikáznak, hogy alig tudom kivenni, miféle ember ül a nyerekben. A környéken lakók nem igazán vonzó külsejűek, kivált a gyerekek nem, olyan piszkosak, hogy fogóval se szívesen nyúlnék hozzájuk, igazi külvárosi kölykök, taknyosak, és alig értem, amit beszélnek. Tegnap délben, ahogy Margóval ebben a szobában tisztálkodtunk, ezt mondtam neki. Ha most ezeket az itt futkározó gyerekeket egy horgászbottal szépen egytől egyik kihalásznánk, bedugnánk egy mosóteknőbe, jól megfürdetnénk, és a ruhájukat is rendbehoznánk, utána meg útjuk rengednénk, akkor, akkor holnapra ugyanilyen koszosak és rendetlenek volnának, folytatta Margó. De miért locsogok annyit, amikor annyi minden egyéb néznivaló is akad? Autók, hajók, és esik az eső is. Hallgatom a villamos csörömpölését meg a gyerekeket. Jól szórakozom. Gondolkodásunkban épp oly kevés a változatosság, mint a helyzetünkben. Témáink is egy körben forognak. Evés után a zsidókról esik szó, politizálás után meg az evésről. Most, hogy a zsidókat említem, zárójelben megjegyzem, hogy tegnap, ahogy a függönyön át, megpillantottam két zsidót, mintha valami világra szóló csodát láttam volna. Olyan furcsa érzés fogott el, mintha én ezeket az embereket elárultam volna, és most még ki is lesem a szerencsétleneket. Velünk szemben a csatornában áll egy hajó. Egy hajós él benne a feleségével meg a gyerekeivel. Van egy kiskutyájuk is, de eddig még csak az ugatását hallottuk, és magasra emelt farkát láttuk, amikor a hajó belsejében futkos. Fúj, elerett az eső! A legtöbb ember az esernyője alá bújt. Már csak esőköppenyeket látni, olykor meg egy-egy sapkával fedett fejet. De tulajdonképpen nem is kell, hogy többet lássak. Lassan már így is felismerem az odaként jövő menő asszonyokat. Jól meghíztak a sok rumplitól, piros vagy zöld kabátot hordanak, a cipőjük sarka félretaposva, a karjukon szatyor, az arcuk meg vagy bosszús, vagy derűs a férjük hangulata szerint. Anne Ked, 1942. december 22. Drága Kitty, a hátsó traktus boldogan vette a hírt, hogy karácsonyra mindenki kap egy külön negyedfontos vajjegyet. Az újságban ugyan húsz dekáról írnak, de ez persze csak azokat a boldog halandókat illeti meg, akik jegyeiket az államtól kapják. A rejtőzködő zsidókat nem, ők a feketén kapható jegyek drágasága miatt nyolc helyet, csak négyet tudnak megvásárolni. Mind a nyolcan sütünk majd valamit a vajból. Én ma reggel süteményt és két tortát sütöttem. Rengeteg munka van a konyhában. Anya meg is mondta, amíg nem végzek, nem mehetek tanulni vagy olvasni. asszony a sérült bordájával az ágyban fekszik, egész nap sopánkodik, Folyton új borogatást kér, és semmivel nincs megelégedve. Én örülnék neki, ha már lábra állna és végezni a maga dolgát, mert meg kell hagyni, nagyon szorgalmas és rendes, és ha testi-lelki állapota megfelelő, még vidám is. És mintha napközben nem piszegnének le folyton, hogy akkora lármát csapok, a szobatárs úrnak most az az ötlete támad, hogy még éjszaka is többször lepiszeg. Szerinte talán még megfordulnom sem szabad az ágyban, de ennek nem tulajdonítok fontosságot, legközelebb majd visszapisszegek. Amúgy is egyre unalmasabb és egyre önzőbb. Az agyondicsért csüteményem egy hét alatt már el is fogyott, de leginkább vasárnap reggelenként dühít fel, egész korán lámpát gyújt és tíz percig tornászik. Nekem boldogtalannak viszont óráknak tűnik fel, mert a székek, melyekkel az ágyam megvan hosszabbítva, egyfolytában jobbra-balra csúszkálnak álmos fejem alatt. És miután néhány gyors karkörzéssel befejezi a testgyakorlást, az urasság elkezd öltözködni. Az alsó nadrágja a fogasonlók, oda megy érte, meg visszajön. A nyakkendője az asztalon hever, azért is oda megy, meg visszajön, lökve taszigálva a székeket de nem tartalak fel tovább effél a nyafogással kellemetlen öreg emberek dolgairól. Ezzel nem segítek magamon, és a békesség kedvéért sajnos még a bosszúállásról is le kellett mondanom, mint például, hogy kicsavarom a villanykörtét, bezárom az ajtót, vagy eldugom a ruháját. Ó, egyre inkább megjön az eszem mert itt észnél kell lenni mindenben, tanulni, odafigyelni, hallgatni, segíteni, kedvesnek és elnézőnek kell lenni, és mit tudom én még miben. Attól félek, hogy ezt az amúgy sem túl sok eszemet túl gyorsan elhasználom, és a háború utára már semmi sem marad. Anne. Szerda, 1943. január 13. Drága Kitti! Ma reggel is megint mindenben megzavartak, ezért semmit nem tudtam tisztességesen befejezni. Új elfoglaltságunk akadt, nevezetesen porlasztott pecsenye csomagolunk. Ez a pecsenye ízesítő a gíz és társa egyik terméke. Kugler úr nem talált más embert erre a munkára, és ha mi magunk csináljuk, még olcsóbban is jön ki. Ilyen munkát szoktak a börtönökben végeztetni. Halálunalmas, szinte beleszédülsz, és nevetsz saját magadon. Odakint szörnyű világ van. Éjjel-nappal folyik a szerencsétlen emberek elhurcolása, és hátizsákon és némi pénzen kívül semmit nem vihetnek magukkal. Útközben meg még azt is elszedik tőlük. Az egy családhoz tartozókat, férfiakat, nőket és gyerekeket egymástól elszakítják. A gyerekek az iskolából hazajövet nem lelik otthon a szüleiket. Asszonyok elmennek bevásárolni, és mire hazaérnek, a lakásuk lepecsételve, a családjuk meg eltűnt. A keresztény hollandok is félnek, mert fiaikat Németországba vezénylik. Mindenki fél és minden éjszaka száz számra húznak el a repülőgépek Hollandia fölött, a német városok felé tartanak, és bombáikkal felszántják a városok földjét, és Oroszországban meg Afrikában óránként száz vagy épp ezer katona esik el. Ebből senki sem tudja kivonni magát. Háború van az egész világon, és ha a szövetségesek most már eredményesebbek is, még nem tudni mikor lesz vége. Nekünk viszont még jó dolgunk van. Jobb, mint sok millió más embernek. Nyugton vagyunk és biztonságban, de közben feléjük a pénzünket. És önző módon arról beszélgetünk, mi lesz a háború után. Lesz szép új ruhánk és cipünk, közben pedig minden centet a fogunkhoz kellene vernünk, hogy a háború után segíteni tudjunk másokon, menteni, ami még menthető. A környékbeli gyerekek szál vékony ingben és fa járnak, se kabát, se sapka, se harisnya nincs rajtuk. Senki nem karolja fel őket. Üres a gyomruk, murokrép rágnak, és a hideg lakásból kimennek a hideg utcára, hogy a hideg iskolában a még hidegebb osztálytermekben tanuljanak. Hát már Hollandia is odáig süljett, hogy sok gyerek az utcán megszólítja járók járókelőket, és kenyeret koldul tőlük. Gurákhozat hosszat mesélhetnék neked erről a háborús nyomorúságról, de ettől még inkább elkedvetlenednék. Nem tehetünk mást, mint hogy a lehető legnagyobb nyugalommal kivárjuk, mikor lesz vége a nyomorúságnak. Zsidók is, keresztények is, az egész világ csak vár és vár, sokan pedig a halálukra készülődnek. Anne